Самого дитинства Уляна звикла до розмов на тему «Йому пороблено, їй наврочили, це поганий знак» і тому подібного. Знала, що таке уроки. І не шкільні, а справжні, ті, що люди роблять одне одному. Засвоїла техніку безпеки. Незнайомих предметів до хати не нести, руками не торкатися. Якщо, не дай Боже, на подвір'ї не звідки розлита вода чи щось посипано – не переступати, а обходити десятою дорогою, носити за підкладкою англійську булавку, тримати дулю в кишені, плювати через плече, обходити собачі ворота, які утворюють електричні стовпи з підпорками, звісно, не повертатися з півдороги, не передавати через поріг і ще десятки-десятки правил, які регулюють життя людини у просякнутому містикою очакові. Сусіди там робили сусідам, тещі зятям, свекрухи й невісткам. Постраждалі та зурочені ходили до бабів відробляти, викачувати яйцем, відливати водою та воском, відщіптувати, відговорювати, відмолювати, а після того знову ворожили, приворожували, замовляли та чарували, і так без кінця. До жінок вночі вчищали покійні чоловіки домовики та інша нечість, від якої потім робили аборти. Чоловіків, на яких у районах завжди дефіцит, зводили коханки, і покинуті дружини у відповідь розпочинали цілі магічні війни. І головне, що усе це безупинно обговорювалося на базарі, у лікарні, в магазинах, просто на вулиці або через паркан. Звісно, у такому середовищі люди гостро сприймали усі незрозумілі події в столиці – і руйнування того ж таки пам'ятника засновникам Києва, і двері до Верховної Ради, які самі собою зачинилися перед новообраним президентом. А от тепер і вінок, що впав йому на голову під час ритуального покладання квітів 9 травня. І якщо улянені колеги просто передивлялися відео в інтернеті, щоб зайвий раз посміятися, то тут очікували на апокаліпсис, і ніяк не менше. Уляна слухала маму, а сама дивилася, як методично Степан спустошує тарілки. Воно й не дивно – холостяк та ще й моряк. А яке на суднах харчування? Треба буде записати собі маминих рецептів, – майнула думка. От побачиш, Ляночко, просто так це не минеться. Польського ж президента вбили? Мамо, це була аварія літака. Знаємо ми ці аварії. Кагібісти вміють усе організувати, хіба ні? Та хоч би вони і нашого вбили, нічого страшного. Чим владі гірше, тим людям краще. Так, Степане? Той мовчки кивнув. Ага, вб'ють його, а як же? Це такий кліщ, що як увіп'ється, то не відірвати, тільки з кров'ю, філософськи зауважила мама, і тут таки помітила, що тарілка гостя злочинно спорожніла. Давайте ще голубців підкладу. Дякую. «Загадуйте ви мене до смерті!» «Та де там?» Від пари голубців ще ніхто не вмирав. Крекнувши, він приречено взявся за нову порцію. «Ой, як я люблю, коли людина добре їсть, бо моя оце з дитинства над їжею носом крутить. Оце ж і виросла така. У чому тільки душа тримається? Глянуть нема на що». «Мамо», – гаркнула Уляна, – «що ти мелиш?» Степан посміхнувся у вуса, відклавши виделку, обійняв Уляну за стан. «А що я милю? Я ж нічого не сказала. Тільки що в дитинстві? Так це ж хіба що? Мамо!» «Я піду покурю», – підбив риску під дискусією Степан. «Звиняйте, але маю вже таку погану привичку». «Та курітна здоров'я», – бопнула в чергове мама, сплеснувши руками. Уляна, хоч і розлючена цими ідіотськими зауваженнями, все-таки промовчала, опустивши очі, а коли підняла їх, побачила, що мама прикипіла поглядом до дверей вітальні, в які вийшов Степан. Що ти там видивляєшся? Мама щось пробурмотіла сама собі, а потім запитала, хто він? Моряк знизила плечима Уляна. Вуса сиві, зітхнула мама. Уляна нічого не відповіла. Ой, доню, доню. Як любила казати твоя бабуся, старі люди бачать гірше, але більше. Але хоча б прізвище його ти знаєш? Ну, скажіть, чому матері завжди дорікають дочкам помилками юності? Не наче самі безгрішні. Проте Уляна гостро відчувала свою близькість до мами, до рідної хати та родини, тому вже не хотіла сваритися і сказала просто «Знаю, Степан Шагута». «Степан Шагута!» – замислено повторила мати, а потім ще раз. «Степан Шагута!» «Мій батько, а твій дід, пішов на війну саме під цим іменем!» «Тобто?» – незрозуміла Уляна. «Степан Шагута!» «Зачекай, ти ж казала, що твій батько Святослав Ліщинський! Що він пропав без звісти. «Так!» – мама опустила руки на коліна і заплющила очі. «Все правда!» Святослав Ліщинський. Але без вісти він пропав уже як Степан Шагута. Зима 1940 року видалася морозіна. Бережани засипало снігом по самі вікна. Нові радянські порядки чомусь передусім призвели до зникнення двірників. Хідники тепер ніхто не прибирав, і вітер намітав на них величезні кучугури, примушуючи перехожих Емігрувати на заледенілу дорогу. Щоб розминутися з машиною чи возом, часто доводилося заходити у самий сніг. Дяка Богові, в морози їздунів було небагато. Слідом за двірниками зникли дрова. Раніше Святослав ніколи не замислювався, де вони беруться. Бо як потрібні дрова, йдеш на базар і купуєш. Хоч мішок, а хоч цілий віз. Проте радянська влада взялася безжально боротися зі спекулянтами, базари не працювали, а отже і дрова селяни до міста на продаж не везли. Не везли, до речі, не тільки дрова. Не чекаючи від нової влади нічого доброго, селяни тихенько сиділи по своїх хатах разом із біжжем, городиною, м'ясом, молоком, птицею та яйцями. Торгувати на базарах, наражаючись таким чином на конфіскацію, вони не наважувалися а здавати продукти за до націоналізованих комуністами колишніх українських крамниць та польських склепів не хотіли. В результаті місто залишалося промерзлим і голодним, а кожен міщанин, який не мав родичів у сільській гміні, чи, як то казали, по-новому районі, чорно заздрив щасливчикам, що змогли вирватися з промерзлого міста і десь там, на теплих пічках, запихалися тепер свіжими яйцями, і заливалися молоком, бо шкури несуться, корови дояться, і усе це треба десь дівати. Крамниці та склепи тепер було перейменовано на гастрономи, і вони дивували корінних мешканців порожнечої полиць, а також купами смердючої риби, тюльки й тарані, яка громадилася просто поверх прилавків. Попервах цілком природно гидуючи і називаючи то все Презирливим галицьким словом «свинство», міщани врешті-решт вимушені були вчитися розмочувати суху рибу для їжі, а чи то варити з неї юшку, виявляючи чудеса винахідливості, або позбутися нав'язливого запаху. Святославові навіть здавалося, що усе місто просаталося тепер тягучим смородом несвіжої тюльки. Іншим джерелом виживання міщан був «Чорний ринок». Знайшлися з-поміж місцевих крутих сміливці, що їздили по селах і викуповували харчі, міняючи їх на міську продукцію. Відрізи тканини, одяг, взуття, а також, як жартували у бережанах, мидло, повидло і ружну мануфактуру, тобто незамінні у господарстві дрібниці, як то голки, гудзики чи нитки. У місті продукти так само вимінювали – Грошам здебільшого не довіряли, навіть новим, радянським рублям. Вінцем же діяльності визволителів стало визволення міста від гімназії через відсутність дров. І хоч тепер колишня буржуазна гімназія називалася радянською середньою школою, проте від холоду це не рятувало. Розпустили по домівках і бурси, які віднедавна стали іменувати гуртожитками. Колишні шкільні професори перетворилися на звичайних вчителів, куратори, на класних керівників. Класична гімназія втратила латину і грецьку. Вона вчила лише читати, писати і рахувати, як звичайна народна школа. А втім, кого це цікавило, якщо до висутужених аудиторій заходили зараз хіба що перевірити, чи не поцупили чогось на дрова місцевій пролетарії? Слобожанський родич сім'ї Ліщинських, шкільний комсорг Павло, який тепер вимушено сидів вдома з приводу міських неграздів, мав свою компетентну думку. «Це все саботажники і спекулянти», – гаряче доводив він Святославові. «Вони умишленно підривають довіру до совєтської власті. І з дровами теж. Почитайте, як закалялась сталь». «Що?» сміявся Святослав, а Софія сором'язливо опускала очі до вишивання. Островського не читали? Ну, як пояснити, що українською закалялась, звучить зовсім негероїчно. Святослав навіть спробував перекласти це грубіше. На східняцький штип вийшло, як обісралася сталь. Але ж не скажеш такого комсоргові школи. Він, звісно, хлопець непоганий. Але навіщо випробовувати долю? Київ тоді теж замерзав, вів своєї Павло, а дрова лежали у лісі. Саботажники і спекулянти їх у місто не везли, так само, як ось зараз. І щоб привезти ті дрова, комсомольці на морозі построїли вузьку колійку і спасли Київ. Святослав не заперечував, бо тої книжки не читав, але дивувався про себе, чому минулого року бережанські саботажники і спекулянти дрова та харчі до міста возили. І так возили, що усім вистачало, а зараз раптом припинили. Можливо, справа зовсім не у саботажниках? Павло, до речі, отримував на свій комсоргівський пайок дрова зі спеціального розподільника – не аж так багато, але це дозволяло підтримувати всяке таке тепло у квартирі. Продукти хлопець також отримував. Отримував і одразу віддавав на спільну кухню. Він був зворушливо щирим і відданим у родинних стосунках, попри їхню умовність, бо все-таки був братом аж у третіх. А може це було відповіддю на таке саме щире і сімейне ставлення з боку Святославової матері, пані Марії, вона відверто жаліла свого небожа, поза очі називаючи його бідолашним сиріткою. Проте однієї комсомольської пайки на всіх відчутно не вистачало. До того ж Софія годувала грудьми малу марічку, а це потребувало особливих продуктів. Святослав цілоденно бігав містом, шукаючи приробітку. Але репетитори наразі нікому не були потрібні. Усе більш-менш цінне з хати вже поміняли на чорному ринку – і якщо надії на те, що зима рано чи пізно все-таки закінчиться, трохи зігрівали, то звідки за нових порядків у місті мають взятися харчі? Святослав навіть уявити собі не міг, бо якщо навіть ратуша, перлина і гордість міста сьогодні перетворилася на холодний привид з вибитими вікнами та трубами буржує у них, Якщо площа перед нею, яка у старі часи слугувала місцем зустрічі усіх з усіма і завжди вражала чистотою, нині являла собою суцільний замет із протоптаними, майже пташиними стежками та жовтими плямами сечі по обидва боки від них, то звідки візьмуться харчі? Адже ці люди навіть сніг не можуть прибрати чи потреби своєї відправляти у відповідних місцях. Павло ж усі надії покладав на відновлення, навчання. «Відкриють школу. Я тебе учителем рекомендую». «Який з мене вчитель?» – відмахнувся Святослав. «Нормальний, чи то всерйоз, а чи жартома?» – переконував родич. «Я тебе в комсомол візьму. Одразу станеш лучшим, чим всі ваші польські професо-ори». Святослав у відповідь тактовно відмовчувався. Пані Марія сумно хитала головою – а Софійка лише зиркала і все своє невдоволення висловлювала чоловікові вже наодинці. У глибині душі хлопець дуже скептично ставився до власних учительських перспектив, особливо враховуючи, що у місті всі знали Ліщинський родина сотника УНР. А чутки про те, що арешти початі з поляків доходили й до українців, давно вже ширяли Галичиною. Дедалі частіше у розмовах спливало ім'я старого гімназійного приятеля Степана Шагути, який збирався був відсидітися у рідному Пліхові, невеличкому селі побіля сусідньої Урмані. Так чи інак думки кружляли навколо нього, бо це був той самий сільський родич, про якого у зимку 40-го року мріяла більшість бержанських міщан. Ну, нехай не родич, але близький гімназійний приятель, з яким разом з'їдено чимало солі. Тож, врешті-решт, на родині, на раді Святослав поставив питання Руба. Треба їхати до Степана, по-приятельськи просити притулку.